Kapittel 30 Så talte Moses til overhodene for Israels sønner stammer, og sa, Dette er det ord som Jehova har befalt. Dersom en man avlegger et løfte til Jehova, eller sverger en ed for å binde sin sjel til et løfte om avholdenhet, da må han ikke bryte sitt ord. Han skal gjøre allt det som er utgått av hans munn. Og dersom en kvinne avlegger et løfte til Jehova, eller hun binder seg med ett løfte om avholdenhet i sin fars hus i sin ungdom, og hennes far hører hennes løfte eller hennes avholdenhetsløfte som hun har bunnet sin sjel til, og hennes far forholder seg taus overfor henne, da skal alle hennes løfter stå ved makt, og et hvert avholdenhetsløfte som hun har bunnet sin sjel til skal stå ved makt. Men hvis hennes far har forbudt henne det, den dagen han hørte alle hennes løfter eller hennes avholdenhetsløfter som hun har bunnet sin sjel til, skal de ikke stå ved makt. Men Jehova skal tilgi henne, siden hennes far forbør henne det.» Men hvis hun skulle tilhøre en ekte mann, og hennes løfte hviler på henne, eller hennes leppers tankeløse løfte som hun har bunnet sin sjel til, og hennes mann hører det, og forholder seg taus overfor henne den dagen han hører det, da skal hennes løfter stå ved makt, og hennes avholdenhetsløfter som hun har bunnet sin sjel til skal stå ved makt. Men hvis hennes mann, den dagen han hører det, forbyr henne det, da har han ugyldiggjort hennes løfte som vilte på henne, eller hennes leppers tankeløse løfte som hun bandt sin sjel til, og Jehova skal tilgi henne. Når det gjelder en enkes eller en fraskilt kvinnes løfte, skal alt som hun har bunnet sin sjel til stå ved makt mot henne. Men hvis det er i sin mans hus hun har avlagt et løfte eller bunnet sin sjel til et avholdenets løfte ved en ed, og hennes man har hørt var og har seg taus over for henne, har han ikke forbudt henne det, og alle hennes løfter skal stå ved makt, og et hvert avholdenets løfte som hun har bunnet sin sjel til skal stå ved makt. Men hvis hennes mann har gjort dem fullstendig ugyldige den dagen han hørte en uttalelse fra hennes lepper i form av et løfte eller i form av hennes sjels avholdenhetsløfte, da skal de ikke stå makt. Hennes mann har gjort dem ugyldige, og Jehova skal tilgi henne. Et løfte og et hvert avholdenhetsløfte som forplikter henne til å plage sjelen, hennes mann skal stadfeste det, eller hennes mann skal gjøre det ugyldig. Men hvis hennes mann forholder seg helt taus overfor henne fra dag til dag, da har han stadfestet alle hennes løfter, eller alle hennes avholdenes løfter som hviler på enne. Han har stadfestet dem fordi han forholdt seg taus overfor henne den dagen han hørte dem. Og hvis han gjør dem fullstendig ugyldig etter at han har hørt dem, da bærer han i virkeligheten hennes misgjerning. Dette er de forordninger som Jehova ga Moses befaling om angående forholdet mellom en man og hans systru, og mellom en far og hans datter i hennes ungdom, mens hun i sin fars hus.